Gospodaru u u ovom gradu nemir vlada, Gospodar u malo nas na seđdu pada,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 <تصفيق> إن الحمد لله نحمته ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مذل له ومن يهدئ فلا هادئنا وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعده فإن خير الكلام كلام الله خرهد أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا أن ترسلون ''Yaa ayyuhal ladhine hamanu attaqulva'a aقولu kama sabida yuslih lakum amalakum yagfir lakum glubakum waman yutir illa'a wa rasulahu faqad fa'az fa'uza'n azeema' wa ba'du as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu ma akun zahwa na uzi shiruma ma'ahu jilashanuhu sallalatih salam na nido abbasanika emilinika muhammada obećamo počeli jedno veliko djelo a to je isčitavanje i komentar Buhariov Sahihah za mene lično za svaku usmjerenu komentar se tiče komentar Buhariov sahija glavni je to Zaista. Ako imam Tirmizi, kaže za svoju zbirko Hadisa, koji ima ovu moju zbirku kao da je u njegovoj kući poslanik koji govori, imam Tirmizi kaže to na početku svoje zbirke, a znamo da Tirmizijela zbirka je druga stepena u odnosu na Buharijevu zbirku, onda možemo vidjeti, kolika je vrijednost Buharijenoj zbirke u čovjekovom kući i u čovjekovom životu. Niman imalo no sumnje da je Buharijena zbirka knjiga koja je doživjela najviše komentara o historiji islama, nakon tepsira, naravno, Korana. Oso klinika kao student čvir grada te knjigu koju je napisala jedan učenje gdje je samo uvrstije komentare i autore tih komentara što ima što je ima pisanih osmanskih rukopisa i mi, bila se u standardnih mi, u toj ovaj, knjigi je bilo tebi oko 500 stranica Zaboravili smo o svojim zbeljškama na temu tačam govoriti ih ali tako petstotina stranice samo komentara te zbirke. To znači da je ta zbirka, Buharijeva zbirka, nešto što je, ima, ima posebna zaista položaj u slavu. To je stal svih učenjaka, to je konsenzus učenjaka Ahlasunjata i Džermata. Čak i većinu malotarskih skupine. Svi Buharijeva u zbirku priznaju Osip Šija. Znači, jedini su šiviti ti koji ne priznaju zbirku, ne priznaju naši hadisi uopće, na samim tim i Buharijevu zbirku, a sve ostane čak i notarske skupine što neko skiraju kapu pred Buharijevom zbirku. Adet je običaj, pogotovo u našem slučaju ovdje kada većina nije se doticala sa hadijskom naukom, da prije iščitavanja samih hadisa upoznamo se sa hadijskom naukom. Jel' to Nači Znači se kratke definicije sasvim da li vidite šta je to hadis. A ovdje to kod nas je jako važno zašto. Imam kod sebe i kod kući, jednu doktorsku disertaciju koja je rađena 99 godine na temu hadiske nauka i od njeno očuvanje do ne znam od dolaska osnovljanja na ovoj prostore do 20. vijeka. I čovjek je radio anketu u Sarajevo. I između ostalog bilo je pitanje, to je tzv. terinsko istraživanje koje obično bude u tim između ostalog bilo je pitanje šta je to sunnite? Preko 90% ispitanika muslimana u Sarajevo odgovorilo je pogrešno, dosta njih je odgovorilo sa ne znam, a oko 70 i nešto posto govorilo da je to obrazivanje. Sunet. Da je što čuli za Zato će mi nijem za ovavu Danas, <kuh> upoznati se sa osnovnim pojmovima u I o to u redu. Dobro. Šta je to Hadis? Kad ja kažem hadijs, kaže se u Hadisu Što mislim o tim? Ovako učenje se hadis. Hadis je svaka izveka. u lezi s poslanikom svejedno bio njegov govor, postupak, prečutno odobravanje ili opis karakterni ili fizički. Osovine mogu biti karakterne, kao da se kaže, bio promenit. Ili fizički, kao da se kaže, bio je osrednji vrast. To je znači hadis. To isto važe i za sunnet u opštom smislu. Što je sunnet? Sve ovo isto. sunnet su sinonimi u tom širem smislu. Postoji sunnet u fikhu, u fikskom smislu, a to ono što nije obolezno, to se mi ne govorimo o tome. Mi govorimo o sunnate, odnosno o hadisu, kao znači sve onome što je došlo od poslavnika samo malo riječi, dijela, rečitljiva od obravanja i osobina. Dobar, što je haber? Jer se čuo nekad za izraz haber? Koristi se haber, izraz, i kaže se nekad recimo došlo je u haberu, rečeno je u haberu i tako dalje, Haber je isto, isto što i Hadis, samo što obuhvata izveke Ashaba i Tabina. Nalaš ću vam jedan primjer, znači imamo četiri liste Hadisa. Je li tako? To su poslanikove izreke, poslanikovi postupci. Zatim imamo prečutno odobravanje poslanika i osobine. Primjer za poslanikovič. Je Jedan od hadisa Buharija i Muslima. Inna manal a'malu binniyat. Djela se redno prema namjerama. Dobro. Eh primjer za poslanikov postupak. Kaže Aisha radjela, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem pri spavanju, ako bi bio dzhulup Opro ustulni organ iya abdestiya se kausana nas. Nači, pariša da je Allah hana kaže, da bi poslanis sallallahu alejhi ve sellem, pri spavanju ako bi bio džup, opro ustulni organ iya abdestiya se kausara nas. Nači, ovde mi nije to pa nikome griči. Ovo su ješene riječi, a za mi za hadison. Ka? Ha? zato što se u prenosi postupak poslanika I to je hadis i ne kažemo da je sa kashaba. Jel osjetite tu razliku? Primjer priječutnog odobravanja. Ima više primjera. Jedan od tih primjera je tu što je poslanik sallallahu r. sallallahu, kako prenosi najnadu'a i nabas, sjedio za sofru na kojem se jeo pustinski guštir, bodljorepi guštir zuga. A da. On je dozvoljen jest. Međutim, poslanik Salonava sa Rijevna Sredene nije ga htio jesti, a drugi su oko njega jeli. Pa su ga pitali, ovo poslanče, jel zato što je zabavljen, jel rekao je ne, nego zato što nije uobičajen mom narodu, nisam nadehlo da ga jedem. I oni su jeli, a poslanik im ništa na to nije rekao. To je šta? Prečetno je dobra. Također je za Poslanik s.a. m.a. provučio bilala kako da ovaj, provučio jezem i kada je bio sada, bilal dodao sebe e se to no. bolje je klanjati nego spati. To je bilal dodao. Poslanik čuo, milo šta rekao, nije. Znači priječutno je to, dobro je to je postao samet. Što se tiče nasovine. Primi se od hadisa nesegunara kada je Omar u, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi bio stasit, nije bio ni visok, a ni nizak, prije pograđeno u tijela. Kosa nije bila savrčevala, a nije bila ni opuštena znači imao je valovitu, koslavine, korđavu. Bio je svijetli puti kada bi išao kao da se liva. Znači dizo je noge visoko. Salamullahu Aleyhi wa sada. To je hadis. I započnemo mi u Buharijevoj zbirci i u drugim zbirkama naći sve čutri ove vrste hadisu. Imamo poslanikove izveke, gdje se kaže rekao je poslanik svala, imamo ovaj, poslanikove postupke koje nam ashabi prenose, postupio je tako, uradio je ovako i tako dalje. Imamo također poslanikova pređutne odubravanja, što je također sumet, a to nas dovodi do jednog drugog fenomena, a to je da pitanja adeta, Dan se širijak uključiti uaviti ili ne, o tome ćemo posebno govoriti. I imamo ove osobine, naravno, one su prenesene jako, jako puno. Sljedeća tema koja nas interesuje. Hoćemo da definišemo nauku koja se bavi hadisom. Znači, šta je to hadiska nauka? U hadisu imamo dvije stvari. Imamo u hadisu dvije stvari. To je hadis, I to je cilj nama. Imamo pomoćnu nauku koja se zove ulomul hadith. Hadithske nauke, kao što imamo ulomul Koran, Koranske nauke. I veki ga zove mustelah ul hadith itd. Ova nauka, ulomul hadith, jedini smo umet na zemlanskoj koji ima nauku posebnu da se bavi izrekama svojih poslovnika, svojeg Ni Nijedan drugi darod, nijedan drugi umet, računajući i jevrije i kršćene, nemaju nauku koja se bavi izrekama njihovih poslovnika. Jedini smo, znači, umet koji imamo jasno, preciziranu nauku, kriterije na osnovu kojih prihvatamo, odnosno ne prihvatamo poslovnikove izreke. I tačno možemo odrediti šta je rekova a šta nije. Definicija. Šta je to? Hadijske nauke su nauke koje nas dovode do spoznaje pravila na temelju kojih utvrđujemo stanje predaje i prenosi oca. Predaje šta? I prenosi Postoji i druga definicija koja je također slična jer ona glasi da je to nauka koja poručava pravila na osnovu kojih prepoznajemo stanje lanca prenasolaca i teksta adiksa. Znači, to je praktično slično. Na osnovu ovoga mi smo vidjeli da u hadisu imamo sene i imamo nešto što se zove metur, to je tekst hadisa. Semet to ljudi. I zabavčite Svaki semet, poseban senet, je poseban hadis. Makar tekst bio isti ili sl. Znači, ako imamo jedan tekst, i taj tekst, imamo za 5 pet lanaca prenosnaca. To je pet hadisa. I zato, Mi imamo svega tekstova, i Sarijih, i Hasen, i Božeg Bajhra, imamo oko četvrdesetak A tamo kaže zna sto hiljada hadisa, zna dvijesta hiljada hadisa, zna milijuna hadisa, kako to? Zato što je kod mahadisa svaki tekst, svaki sedmet Hadis Znači, jedan tekst ima pet senida, to je pet hadisa. Ja, sa videli ste da mi kad tražimo ovdje, tražimo senet, prvo se traži Lana Sprenoslaca. Ovo ovako, hajde radi za vas, Lana Sprenoslaca se računa od autora knjige. Kad istražujemo Lana Sprenoslaca, recimo smo je autor, počnijemo od njega, ne počnijemo od poslanika ozno. Idemo od Buharija, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, da ne se do moslani Hrsaoza. Znači, od autora knjige, zbirke koju imamo, tako. zašto je Buharijeva zbirka toliko važna, toliko bitna i toliko zastupljena u ovom momentu? Zato što Buharij ima najvjerodostojnije senede i ima najčišće teksture. Zato što ima Buhariju, ima Najčišće srede, u smislu da je odbirao najjačiji ljude, i zato, kaže učenjaci, kada imam Duhar, na ime napisao svoj sahih, predučio ga je ulednji svoga vremena. Među njima je bio imam Ahmed, bio je, bili su i drugi veliki imani hadise, i složili su se oko svih hadisa, osim četiri. Učenjaci, i tu je ispravno mišljeno na Buhariju, ta četiri hadisa. Ale to četiri se bude sporne. Znači, zamislite, od praktično skoro pet hiljada hadisa, 4700 i nešto hadisa, samo četiri da budu sporne, i joj pri pomišljenju većine i mnogih Buharijov misljeno, čak i da nisa ta četiri ispravna, nima veze. to uvori na rečenje čovjeka, zašto je to rađeno. E sad mi to oslušajte dati jednu, jednu najvažniju temu u hadijskoj nauci. Da imate samo uvijed, da šteta je četati Buhariju, da nemate uvijeda o tome, da osjetite slast Buharijevog sahije. Slušajte, mi hadijs dijelimo na dva načina. Znači sve se bez obziranca, po dolaska do nas, po prihvatljivosti, Kto su dva načina nakon učenjaci dijela hadisa. Način dolaska, šta to znači? Učenjaci dijeljenja hadise po načinu dolaska na dva dijela. To su mutelatir i ahad. Šta je to mutelatir hadisa? Znači, mutelatir hadisa, je hadis koji prenosi grupa za koju nije moguće da se složi i da slaži. Ne moguće da se složiti, druga potpuno druga 10 ljudi, a oni ekipa. Zna se da su ekipa i posle mogućo da se dogovore da će, da to, ovaj, ne negota grupa treba da bude takva da je ne mogu učiti, samo ništa sve li uopšte. Recimo. Ne mogu da se slože u cijelom senedu. Zato mi recimo ako grupu u prvom dijelu, pa imamo u drugom, tom odmah imamo telata, to spada ovakva gradnica. Mora u svakom dijelu seneda i da se osnovna na čulo. Šta znači čulo? Znači kažu vidjeli smo A ne priča se. Ako kažu priča se ili rečeno je, to ne možemo biti trati zato što tu vam ne oslanja se da su ovi bili prisutni događari. Razumijete to. Moraju se oslanjati počulo, sluha ili vide. To je mutelatir. E sad, naravno učenjaci mutelatir dijelaju na dvije vrste. Mutelatir plafni, to je tekstualni. I mutelatir maneri, po Što je to tekstualni? Znači, tekst od poslanika sa vasem prenieva pre i grupa ljudi, na društavu grupu od grupe ljudi grupe ljudi, nemoguće je da su složeno da, da slažu, a osadnije se načuvamo lida, odnosno sluha. Primjer za ovaj tekstualni mutelatir je hadis koji je zabilježen i Buhari i u Muslimu, a to je men keder bale i mutan miden felijete bavora na tađahu minevnar. Kona ne slaže namirno, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Kaže u Lema, taj hadis i prelimo ogromno broje shrava pa ogromno broje tabina, gdje nisu bili svi ovaj da, da se mogu uslošiti tako da li i svi kaže čuli smo, čuli smo, čuli smo, tako da je to mutelatir lafsi. Tekstualno tako je prenesen s na korina. A ovog manavi jako puno. Na primjer, primjer zato je, kako kaže bin Hađer u Hrthul Bariju, hadisi koji govore o iskrenosti u dijelima. Znači, ima toliko hadisa o iskrenosti, u svakom je ba'ave, to je potencijal poslanika sada iskrenost, da kaže bin Hađer, hadisi o iskrenosti i dijelima su mutavatir manali. Znači, ovo ovaj je poznačenje mutavatir. Ili, recimo, dola prilika dizane ruku kad se uči dola. Dizane ruku kad se uči dola, I u toliko hadisa praneseno, toliko vas haba, pa ta bile, tako da je to šta mutelatir poznači. To je što se tiče mutelatira. Imao naravno posebnih dijela koja, se bave, koja su sabrala mutelatir hadise u jednu zbirku. E, šta je to Ahad Hadis? Ahad hadis je sve što nije mutelatir i to je rećina hadise. Znači možda 95% Hadisa spada u Ahad. Ahad imamo tri vrste. Prva je Mešhur, druga je Aziz, treća je Garib. Šta je to Mešhur? Mešhura Meni je da, u, da se ovu prođi prije Bukharijeve zbirke, jer svoje dosta hadisa spominjaćevo, pa ćemo reći, recimo, ove, za ovaj hadisa vrema kaže da je mešhur, ali mi ne znamo šta je mešhur, ili kažemo da je Aziz, ali mi ne znamo šta je Aziz, tako da. Jako je pitno. Mešhur. Mešhur je inovod vjerost. Mešhur terminološki. Mešhur opći, veći, stavići. Šta je to mešhur, terminološki, Nači u hadisu kaže Uleman koji hadis u lancu prenosilaca ima u bilo kojem dijelu najmanje tri prenosilaca ili više, ali nije mutevatir, to je mešhur. A mešhur inače onako uspoda kaže vam u nekom slobodnom prijevodu znači vi poznat. Da, recimo, môže biti, šta ja znam, a schada, prenosi, idemo od autora. Autor je tu, pa kaže on, ima prenosi od trojici. Tri, pa ovih ovaj prenosi od četverici, ovih ovaj prenosi od šestverici. Znači, imamo ovaj u jednom dijelu tri prenosioca, to je odmah šta? Meškud, Dobro, hajde se da odreći, recimo ima četiri. Ima četiri, četiri šest, ali nije mu te vate, već hudno. to. Ali pa sad, ako prenosi ovdje dva, onda je to razice. Nije važno, na bilo kojim, samo ne smije biti manje, recimo, ako, se, ako prenosi jedan, onda je to garib. Na bilo kojem divu, može ovdje, recimo, jedan, evo, što je jedan. To je kakava? Garib. Ima, recimo, Evo ovdje recimo šta ja znam, dva, četiri, 10. koji je ovo? Aziz, Evo recimo ovdje imamo četiri, ovdje pet, ovdje deset, koji je to? Neškur? A što je ovdje mutelatir? E to sad ulemno određuje da li je ponome i da ova grupa dovoljna da to ima jedno pravilo određivanja kad je šta postoje mutelatir, da je dovoljnika druga. Pa te hmm. Ima nekad i, i, i u lima se razalazi, ne ako neću da dalemo te vatru, to je tema druga. Ali mi sad otruđimo pravila. Ima u redu. E, slušati se. Znači, to je... A šta je ovaj općin? je mešhur koji nije terminološki, nego hadis koji je poznat nekome nekoj skupine. Ali mora znači da on ima, možda nekad bi i slab potpuno biti. Evo recimo, većina ljudi, većinu ljudi poznati hadis, najmrži, najmrže dijelo koje je halal, Allahu i razvod raka. No, znate svijeta hadisa, je on poznat, a on je slab. E tu je taj op, ovaj, opšti koji je poznat onako kao, ne ali on nema veze sa ovim nešao mora pisati. Ne moraju po tome načinu 6. Ja, načinu doaska do nas. Pošli na desna. Pišat govorom Pacifici da zvezdota. Pasna kada napišmi et al inna mala marbnya. Djelase idemo tražimo. Okrenoz vidje prema tako kodali, aha, našli smo. Pen si ga jedan ashab. Omer. Pen si ga jedan tabin jedan ta vitamin, i tek ovdje ga prenosi i stotinu ljudi. Parhodno Koja je tosta? Gdje sam? Garib. Aha. Koja? Garib. Dobro. E idemo sad po prehvatljivosti. Da li taj radiš prehvatljiv ili nije? Znači imamo garib. E sad vidite ovde. Ostalim vam još da pojasnimo, Azizi u redu, svakali ste, to je dva koje ima negdje u bilo kojem je E sad, garib. Ima takozvani garib, apsolutni garib. Šta to znači apsolutni? Znači, baš bukvalno hadis ima samo jedan lanac prinoslovaca jednog shraba. To je takozvani garibu utlak. Apsolutni garib, njega u Legna naziva Thart, thar Hadis ima samo jedan od nas prenostavca jednog, takav je ovaj hadis ima na malu bignard. Samo je Omer ga prenosi. A ima drugi garib, to je takozvani garib nisbi. Garib nisbi, to je znači garib u odnosu na nešto. Pa recimo, kaže se tamo, ovaj hadis je garib od imama Maleka. Znači, ako posmatramo i mama malika kao prenosioca, od njega imamo samo jedan vanac prenoslaca. A od drugih i mama imamo još drugih. Znamitite to. Pa dobro, to je sad... Bažno je da znamo da je nare, ima jedan i da imate jedan. Dobro. I ostalo ovdje šta se pojasni? Ej sad. sad, smo otvrdili. Mi smo odredi madisa koja mutilater. Ako je mutilater, to pravilo zapamtite. Svi mutelatir hadise su vjerodostojeni. Znači, ako se utvrdi da je hadis mutelatir, to odmah znači što je automatski vjerodostojen. Znači, ove ahad hadise, mi istražujemo da su, sad idemo po prihvatljivosti. Po prihvatljivosti u nama dijeli hadise na dvijelost. Makvul, to su prihvatljivi, i Mardud, ne prihvatljeni. Mlad moradi se u nama dijeli na dvije skupine. Sahih i Hasen. Čuli ste za Sahih? Čuli ste za Hasen? Jednu redu. U definiciju ćemo mi doći u definiciji, to je sljedeće što ćemo. Znači, dijeli ga na Sahih što znači vjerodostojem i Hasen što znači topar. Sve sad, ove sahije dijele na dvije podvrste manje, a to je sahih sam po sebi, sahihom lidatihi. On je, kada pogleda naslaca, recimo radi s na malu binijad, idemo od tamo od autora Buharije pa dođemo do Omera, do poslanika, odgovara u uslovima sahije, on je sahihom lidatihi, sam po sebi dovoljnom lanac da bude sajih. Ima no u redu. I imamo drugu vrstu tra sahihum libairihi. A to je, u stvari, Hasan, koji je pojačan drugim lancima prenoslaca i kažemo zbog tih pojačanja on bi moglo biti sahih. Ali samo to sebi je Hasan. Ali pojačavaju ga prederec. Mi imamo jednu, jedan lanac prenoslaca, onda nađemo u drugoj zbirci drugi, pa ta dvaka, kompariramo, poredimo aha, hadisi saji. Ali ne sa jednim mancem primoslaca, nego sa dva. Imamo isto tako dvijeloste, hasenun lidatihi, sam po sebi, i imamo hasenun lidatihi, a to je isto tako, koji je slab, onako ima slabosti, ali pošto ima pojačanih predaja, davano se kažemo ovaj hadis može se bit poboljšan. Teatri sabrek se ne preučavaju uopšte. Čim se kaže hadis se preučava kao znači sahih. Za njega ne moramo po ne znamo to, sad govorimo o hadisu. Donja lok je ostalio avimije zapamtiyo. Da je insan sretan bio kad je islam ostavio je projačavati Hasena. Jel ga teksta ili može projačavati drugi tekst koji ga potešava? I tekst i i lanc. mora biti. Jer šta nam vredi, šta nam vredi tekst čiji je lanac jednako slav kao i onaj. Ima pravila toga, koji može, koji ne može, svaki slav Hadis da gube Hasen. Postoje pravila. Ovo je što se tiče prihvatljivih Hadisa, nešto više nema. A što se tiče je meldod Hadisa. To je sve što nije Hasen i Sahi. Navodi Hulema preko 50 vrsta po raznim osnovama, ali zajedničko im je jedno. Nim ne može se po njima raditi. Znači, tu spada Bajif, pa spada, ne znam, Mursel, pa spada, ne znam, Moudu, pa spada Maklub, pa spada Šas, pa spada Mu'allen. Neko 50 ti nekakvi učenjaci po osnovu razloga daju ime. Dobro, i čak. Ibn Salah, jedan od nepoznatijih učenjaka po pitanju hadijske nauke, kaže ovi slavi vrste, slavi hadisa, mogu se razostavati u nedogled. Jer svaki razlog slabosti može biti nova vrsta slavi hadisa. Hajde još samo jednu temu da odradimo, da znate šta je to sahih hadis. I to je to. Sahih hadis. I je svaki hadis koji ispuni petu slovu. Pod jedan, ima sened. Pod dva, da je sened spojen. Pod tri, da su so ljudi u senedu pouzdani i precizni. Pod četiri, da bude šas. I pod pet, da nema skrivenu, mahanu, koje ga čini slabim. E sad ćemo pa jasnat svakih šatršao. Pijet uslova. Znači vidite da ovi, ovih pijet uslova, da bi hadis bio sahih, tri se opise na senet. Što je senet? Lanat. Dakle, smo lanac pronoslaca. Hadis ima dva dijeva. Ima senet, to je lanac pronoslaca. Čovjek, od čovjeka i tako dalje. To je sened i tekst. Tvije uslova se odnose na, na sened, dva uslova na tekst. Da bi Hadis bio vjero dostoven. Šta je to Prvi uslov je da ima sened. Šta to znači? Pa, o čemu priječamo? Imamo neku isreku. Da bismo otvorili njenoga radoslovenost, treba nam šta? Lanac prenosnaca do poslovnika. Ako nemamo to, odna sva stala mohaých suštat. S slad. Ps slad neklate. Jadu.. Naše sno seet. Nadamo drugo: Mor biti spojen, To se zolit ti sal. I ti sam znači sed, mora biti toje štra tovo znači. Mora svaki čovjek u senedu da kaže rekao mi je ovari, čuo samo od ovog, prenosimo od ovog. Ako nema toga, ili ako među prenosujecima, ja pravim lika razlaka u godinama, ili zna se da se nisu sveli nikad tako dalje, mi kažemo taj se postoji, a on je sparen i trehni se slabo. Ne možemo ga prihvatiti kako tako. E sad ću vam zašto je Buharija zbirka iznad ostane zbirke. Ulema kaže, dovoljno je da između dva čovjeka postoji objektivna mogućnost da su se sreli. Znači, Jerus isto u mjestu zna se da je prepošli sivota u mjestu kad je on bio tu. Znači, postoji mogućnost da se sreli iako ne pismeni trak da su se sreli. Razumite to, na Hadzu, na primjer, znači da postoji ovik je na muzeum i Hadis je ako postoji ta mogućnost, šta je radost? Međutim, Imam Buhari u svoj sahiji nije htio vrstiti Hadis tako ne bilo potvrdo da se sreli. To više nego što se tražio. Razumite to. Imam Buhari u drugim zbirkama, Ima je on hadisa takvih, nije glavur, ali on za ovu zbirku nije unosio, osim što je imao potvrdu da su sen. I zato su njegove senedi iznad i muslimovi luk i ostalih ostali zbirki. Dobro, kažemo mi naše senede, ljudi su spojeni, znači prenosi jedan drugog. Ilimo sad da istražujemo kakvi su prenosioci Prenosilaci hadise moraju imati dva uslova, pouzdani, drugo precizni, to se zove adl, adlu, adana i adat. Ako recimo, prenosilac nije pouzdani, recimo nije musliman uopšte, tako da se prijavate, ili je musliman, Ale grešnik ne pregleda se ta kladica. Mora biti poznat, znači ono što mi možemo da vidimo, a ono zna znači čiji odlušenje. A ono što mi znamo, imam narek, nije htio da prenosio jednu prenosi od zahadisa 15 godin. Pitale ga zašto? Kaže, jednostavno, ne vidimo na licu nul znanja. Nema neke zamirke. Tako. I jednom kada je na hač, Video je tog čovjeka kako sjedi kraj zemzema i govori nešto o poslaniku, laori, senar, i kad god spomeni poslanika, zaplače. Kada je to video on je počeo pisati risadnje tu je taj da. da bi prenosavac bio pouzdan mora ispuniti tri uslova, slušajte koje čuvanje velikeh grijeha neustrajavanje u malimi grijesima i čuvanje od svega što narušava ugled. Znači, potvrdilo se brade ljude da je počinio veliki gri, ne znam, blut, alkohol, tako d.d. Njegovi hadisi odpadaju svi. Potvrdilo se da da je ustajalo malim grije smet, tako d.d., ne pađe na to, njegovi hadisi odpadaju svi. Radio je nešto što narušalo ugled inače, što na prileči ljudima koji se bave islamoslom, tako d.d.? Hadisi odpadaju svi. Znači, možete zamisliti koji su teški muslimi da bi bio čovjek premasovac u Ta hadisu. Prijev. E sad, pita me kako slab hadis može biti hasen. Ako je hadis slab zbog toga što nima sevet, ne može biti hasen nikada. Ako je hadis slab zato što nije spojen, ne može biti hasen nikada. Ako je Adi slab zato što je prenoslac nije pouzdan, ne može biti hasen nikada. E sad ćemo vidjeti kad može biti hasen. Drugi uslug od prenosioca je da precizno prenoši. Precizno šta? Znači da riječi Adi se prenosi precizno. Jelena je prijema ispit. Evo Horeire, recimo, Evo Horeire su napravili ispit. Ebuhrir je pre njim, puno najviše pre njeha disa, ok šest hiljada. I Halifa jednom prilikom dođe, dovede, pozove Ebuhriru, stavi čovjeka iza za Astorah, da Ebuhrir kaže stvoha na nadamite. Iza za Astorah zapisuje pisar tih stvoha disa. Se reči do doređe. Harif, i halifa sastušao, ovaj, Allah te nagradio ovako, onako, ono, sve to. Ne zna da da piše. Pozove ga poslegodnog dana I ponovo da mu kaže hadise, a pisat čita. Sve mu je ponovio hadisa riječ priječ. Bez dodatka, bez izmjene riječi. Jer ona kaže, nije dozvoljeno mijenjati tekst hadisa, riječ hadisu, Kako je i prenosilac, nije treba da napomeni. I zato mi vidjet ćemo u Bohariji, obilje hadisa, prenosilac prenosi pa kaže tamo riječu, kaže ili ovu riječ. Kažu lama ono jezika, to su sinonimi. Isto znači, a prenoslas si nije siguran, je mogu i onovi, ona pomeni, nisam siguran. Mora se znat. E sad, kako lama zna da je neko precizna linija? Tako što je Lema prije spisala zbitke po musnedima. Šta su musnedi? Musnedi su prvi način pisanja hadisa. Hadis se, kada je se zapisati, počeo se zapisati po musnedima. A to je da imamo jednog prenosioca, evo Hurejo, recimo. I sad mohadis prenosi sve njegove hadise a vezen je za kamatu, za nama, za što ću, za ovu, za ovu, ne, tu. Evo, govira, nego vedi se, evo, ne govira, nego vedi i sada. Mi imamo sve tu i upoređujemo hadisa jedne i drugih. I znamo, recimo, ako deseta schada prenosi jedan radis tako, ovaj ga prenosi drugačije, mi znamo, i ovaj često za strani, onda u kaže, taj čovjek nije precizan. Razumite me? Nije precizan. I. E, ova preciznost ima i dvije rste. To je preciznost pamćenja i preciznost pisanja. Znači u nije uslovljavalo da prenosioć hadisa pa, pre hadisa na pamet sve, ne? ali morali su imati takozvane temelje. Šta su temelje? Temelje u hadisu to je rukopis iz kojeg prenosirac čita. On mora biti sačuvan, jer ako su sačuvani ti, recimo dok su ja kao učenik, sjedim ispred nekoliko halima i pišem te Ne Nije uslo da ih znam na pamet, ali dovoljno da sam siguran ono što čitam u i da ne minjem ništa. To su dvije vrste preciznosti. Ako je prenosila malo manje precizan, onda je njegov, njegov hadis hasen. Ako je potpuno precizan, onda je sahih. E sad ne pitaš ovde, jedini slučaj kad slab hadis može biti hasen, to je kad kažemo da je hadis slab zato što mu to nije precizan. I onda mi nađemo tamo još jednu predaju koja bi mogla namakvori, evo, jedna ovaj puta je bio precizan. E pa kažemo, u redu, čovjek je dobar vjernik, pouzdan, imamo sve sve, sve samo nije malo precizan, ali imamo ovde vamo predaju koja kaže da je bio precizan i kažemo dobro, to je hasen li gajrihi samo u tom slučaju može biti hasan i znači, drugi čovjek koji ovaj jeste da smo u kojeg zaključujemo, evo red, evo treperi u redu zato što ima taj drugi isto prenosi. Tu se pita prenosi od zadika. Može li tekst? Može tekst, malo onda namoj i ne treba, a mi ima tekst koji je. Ovo ja. je znači. Sad ja se nevoj Dobro. Ovo što se tiče Seneda, ova tri uslova. A što se tiče teksta, to je uslov, to je da ne bude šans. Što je šans? šans znači zastranjivanje. Zastranjivanje? A to je, slušajte, je definicija šansa? To je da vjerodostojan, pouznan prenosilac prenosi nešto što prenosi Supratno, onome je koji je vjerodostojniji. Ali razumijete? Šaz, znači, prenoslac je pouznan. Nema šta, mi kad gledamo senet u rijedu, o, sastavljen senet, vam imamo, imamo pouznan prenoslac, precizan. Znači, učitim, šta se dešava? Mi nađemo tamo da je neko koji je jačiji od njega, precizniji prenosi drugačije. A ne možemo njih spojiti. Šta ćemo tad? Tad kažemo taj ovaj hadis je slab zato što se kosi sa virodostojnim i zato se zove šaz. Znači virodostoj je prenosan za stranje. Kost je vama taj prenosio neprecizivnost? Ne. Ne, zato što za precizivnost, kažu, nema nije uslov da ne pogreši nikad. Nego da ne greši puno da se može da ovdje poviješan? Pa... Odmah atomatski se ide na ovo koji je slabiji. Atomatski. Znači to odmah tako, ide, to takozvano puhme ide za ove, ovaj, onoga ovaj koji je slabiji. Koliko najviše ima atomoslavnika na za onog koje je za biljeđu sviđu? Dobuhara ima, recimo ima Mahmed ima dosta sa tri lanc, sa tri čovjeka. Kod Buhara ima četiri, uglavnom pet, pa nekad to šesti, tako. Pa ima jedan par trica, takozvana trojka, ima, zove se Senet Fulafi. Hade da je Senet sa trojkom. A. E, zlatni niz je posebna tema, znači, gdje je onama raspravljena koji je Zlatni Senet, takozvani, pa ima, recimo, većina držih, da to, ne znam, ima Malik od Nafi od Ablaj Blomera. To je ta linija, međutim, Većina u hadise na stanovištu, da ne postoji senat koji je apsolutno najbolji zlatan, nego preferiraju da svaki muhaddis ima svoj zlatni senat. Znači svaki muhaddis ima neku svoju liniju od doposlanika koja je najjača i kad prenosi od toga kad to je zlatni senat. A ima vam druge neke putele kojim je došlo do hadisa koji su malo manje snažniji od toga. Dobro. I ono jedno što je šars? Peto mo'alem, to jest da nema skrivenu ma'anu. Što znači skrivena mana. Skrivena ma'ana znači da je čovjek ne može otritat prvi. Nego da ima jako puno... I ovaj dio, ovaj peti šart, to je najteža oblast u hadijskoj naciji. I kaže u lema uopšteno da u historiji islama, možda desetak, petnijest učenjaka možeš ovaj, navesti da su bili zaista majstori u ovom dijelu Mladov Hadisa. Nekad se dovodi, ima slučajeva, da Muhaddisi kažu Hadis je slab, ali ne možeš moraći ova četiri, nego jednostavno je, zato kad je došao jedan mučenjak ko kaže njemu kako to vi Muhaddisi kažete ova Hadis je slab, Hadis nije slab, na osnovu čega. Kaže on, evo ti Hadis, i idite mu, njemu četiri na onim Hadisa, i pitaj, im Hadis svira dostaje, i pitaj zašto. I on je otišao, pitao, svi su mu rekli, Hadis je slab, a nisu mu rekli zašto. Nisu, jednostavno, je, Kaže, tako je bilo, kaže on, evo šta si ti poznije meni? Kaže, zlatar pravig novaca, pa kako znaš koji je zlata čim pipniješ onaj dobro da ga vidiš, lažnjak ili pravi. Kaže, pa znam, tako. Tako kaže, i mi znamo zbog tih godina sa abisom. samo se nalikne na izreke, nalikne se na senede i nam upada u očiš sened koji je ono struči. Nije po nekom redu, znaju. Ko je od koga prenosio, šta je od koga prenosio, na koji način, tako dalje. I ovdje ima i zato je jako bitno kod Hadisa. Možda najvažnija stvar. Uvijek, ali baš uvijek, nekoliko čovjek ima u znanje se na velike velikare, muhadise, kao što je na Buhari, kao što je na Tirmizi, i tako dalje. Imam Muslim je bio Imam Muslim, pa je dolađio imam Buhari i pito li ga šta kažeš za ovaj Hadis, a pa on bi im pojasniti tamo vam, pa bi Muslim ovaj, Zagrlio ga, poljubio ga, dozvoli da ga, ti poljubim, stopala, ti si iman, imam ima muslima. Imam tirmizi i tirmizi, imam sunenu, sunenu stalno imaš izgleda, kaže, pitao sam Muhammeda ovom, ali s kojem je Muhammeda? Pitao sam Muhammeda ovom, ali je su rekao mi tako tako. Jako bitno, to sljubi. ima nešto što se zove praksa, to, to su ljudi saživjeli se sa, sa ričom aposlenika, Niho krv, niho meso, njihova jednostavno krvotok i oni osjećaju čim čuju tekst. I zato mnoga u ljima ovako to kaže i ovaj, kaže da ovo mutelatir i ahad, šta je mutelatir, šta je kažu to principu, mogu osjetiti zaista samo haddisi koji život provedu u haddisu. Znači baš osjećaju šta je, kako je, kuda je, odakle, tako nad i tako nad. I da budu stavke ustvarili, Hadesa i Štihaz? Svakako. Samo zbog njih, tako jer ovo drugostav, mušta, ovo... Pazi, ima, pazi stvari, oko kojih ono preciznosti prenosi Hadesa. Svećer, je kod jednog poluza, kod drugo? Jeste. Jako ja, se razinaze oko toga, je koliki je stepljen da je on za Hasena... Zašto je velika razlika među Hadesa, neko kaže Brijf, neko kaže Hasen? I pravo zato što je kod jednjih, A ovaj njegov štihad ga dovedete, ovaj prenoslac su njegovim hadisu za hasen hadisa. Onda ima slučaj, recimo, da ima prenoslaca koji su u jednoj frazi svoga života bili hasen prenosioci, a u drugoj frazi slabi. Recimo, najpoznatiji slučaj jednog alimovno hadisa, Ibn Nahiya. Ibn Nahiya, on je jako puno premio hadisa. Međutim, do je jedan, jedan problem, a to je da mi je izvorila kuća i knjige u kući. I kažemo učenjaci, svi prenosioci od jednome hrige koji su prenosili prije savorijelane knjiharnikovi, onih osnovajs koji je prenosio, jedne hadise hasi. A svi koji su prenosili poslije, to su slabe hadise ja je već počelo brkat, Senede i metnove i tako dalje, a ako ne znamo da li je taj prenos, prenoslac od njega prije ili poslije, i to nije ne Zato što ne, znam. samo neko ne znamo, samo oni znamo dija, je... i tako. Dok lekuji knjige koje se reda Hadijska djela, znači ko onaj, ta broj prenosilca ovom sprenoslu zađenu, obuharijak ima šest. To treba Koja je krajina knjiga koja se uzima kao neku javu Hadijsko djelo sa najpših priprenosilca u njihru? Gdje je stalo to? Nije stalo I dan danas imaju ima se semeđu da postane ikas. I kad oćiš napisati knjigu Hadisa, budeš imati seme takane? Nemoj paziti, danas... Ono može neki pohavati, ono napisati u 8 godinu, ono može neki pohavati, I danas postoji takozvane knjige u surna. Temelji. Na osnovu kojih ludi Znam čovjeka koji je u Bosne ovdje, koji ima tu i džazu, ima senet do poslanika za znači, senet, tačno ima sve odakle, koja je do Buharije, pa onda dan je od se proučala se. Ali, za vjerodostojnost ali se je dovoljan senet od autora to jest Buharije, do poslanika To se proučala za vjerodostojnost. A sve preko toga je, više onako Portoazija, u smislu da je to počasnako, ali nije važno za senet. Znači, je važno za senet. Autor knjige je važno za senet. Predstavljujem te nije koji je živio u 76. i 77. ima Hadisa sa svojim senedom do poslanika za sebe. Ali, u principu, To ne utječe i na vjerodostojenost, ono što je važno od ovih autora prvih koji su zabilježili ima biznes. E sad, nas interesuje knjiga od autora. Šta je s njim e, svaka hadijska zbirka ima svoje lance prenaslaca. Ne s hadisi u njoj, nego hadijska zbirka. Pa se tačno zna, recimo, ima i razlika nekak. Pa zna se, evo, najpoznatiji primjer buvo taj mama Malka. Ovaj koji je preveden, je rivajet, dosno predaje od Muhammeda ibn Haseneša i Vramija, koji je bio jedno vrijeme kod Imala Malika, preuzeo od njega, preslušao mueta i premio to što je premio. Međutim, poznati rivajet koji je dosao u Andalus i koji je bio vijekovima u Andalus od Imala Malika, to je od Jahja ibn Jahja, koji se razlikuje u mnogome od ovoga što je prevedeno na bosanski jesik. Razvoje se učenjuju. Pa prvo se razlikuje, ja sam konkretno porućio taj, taj tvar je lajeta, razlikuje se prije svega u rasporedu pogleda, u naslovima, na u broju hadisa razlikuje se. Ima hadisa koji nije na ulanu, ima tamo koji nije na ulanu, a šta je razlog tome? Razlog tome što ima Malik napisao elboleta i podučavao ga ljude 30 godina. I svaki put kad bi podučavao ljude, nešto bi dodao, nešto oduzeo, nešto promijeno kao svaki čovjek. Ali onaj rivajet koji je poznati zadnji, koji su premijeli u Andalus, to je upravo taj rivajet zadnji. I na tom rivajetu su urađeni svi komentare ovaj taj manom. Ovaj komentar, ovaj dio koji je preveden, on je prvi put došao u javnost 1990 88. ili 2009, to ga uradio dok kao doktorsku disertaciju našo rukopis Mohameda Ibn Asana Šibarija. Doktor Hadisa koji je nama predavutano, to je njegova bila doktorska disertacija našo rukopis, To tog rivata Mleta, znači nije uopšte bio poznat taj rivar, 15 vijekova, bratič. To vam navodim samo kao primjer. Također Imam Buharija ima svoje prenosioce, najpoznatiji i tako dalje i na da je poznati rivajit Buhariov Sahih, onaj na koji je Buhari napisao svoj komentar. I potom al-rivajitumičemo onat. I ibn Haje, jedan učenjaci, nazivaju specijalistom za Buhariov Sahih. Jovan je 23 godine provao, sakupljujući razne predaje Buharijevog sahiga i tako da i izabrao je, naravno, najvjerodostojniju, a što je najvažnije, opisao je sve razlike u drugim predajama Buharijevog sahiga. Pa kaže, recimo, a u predaji tog nema bismili, recimo. A u no, i tamo kaže, u ovom nima naslova, u ovom nima, u ovom nima, ajta, i sve to opiše fino, tako da, jer ne hatero sam što je, Buhariju, sa je sve kako je izgubljenaj ovaj, samo se -sa ja od ovog grada do Allahumma salli ala nabina Muhammed Gospodar u zemlje neba malo nas na seddu pada